نحمده و على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صار لسمطارة سورة الهجر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وبركande. ربما يود الذين كفرون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 إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيعي الأولين وما يأتي سُونَ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْنُكُهُمْ فِي قُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَانَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بابا فَلْنو <تضلوا> فيه يعرجون لقد إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذنهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون شركوم دا اللا دا نمنا هذا مهربان ونهاية رحم كول والادي الف لام را دا آياتنا دي دا كتاب إلهي او دا قرآن مبين ل نه ده چېغ وخت را شي چې کم خلکو نن د اسلام د دعوت ک بلولو نه ان کار کیدي هغوی افسوس په افسووس افسووس سره وي چې کومونږه منلو ته اغاړه کې خدلی وي نومره بخه فرک د دوی چې اخری او س کې او مضی وکې او د دروغ امیدونه په غفلت غفللتې واچی ډیر ضربه دوی ت پته او لږ دی دنیا کې انسان ته ازادی میلا ده دا, دا صرف د امتحان دپاره او د لږ وخته پااره ده ډیر خلک دی زاادده د ووج نه کې دي کم دوک کې چې شایدمونږه همیشه دپره دلته یو خو یو وخت ډیر ز رالو والا دی چې د انسان دا ازادی وخت م شي ا وخت به مامخ یو امتحان وي سوال ب خونلمونږ ته دد په باره کې اډو احساس نه او او خاصطور دا خلک چې دنیا کې ایش اشرت کې رکت ي سبا چې خپل انجام وګوري ارمان ب کوي چې کاشمونږه اسلام کابولکوي او مونږ هم دا الله اطاعت کړو مونږ به دا الله او دا رسول صلی الله علیه و سلم فرما بردارو خوند او بارکه سوچوم نه کوي زر هم یا اکلو او یتمتعو دوی پرېګ دی چې نه پويږي نه دی پويږي خوري اسکی او مزید کوي ځکه چې هر دور کې دا سه خلق وي چې تمنا خوایشه دا وي چې خوري اسکی مزید کوي او ځن تیری څنګه چې د انګریزي متن دی چې ایټ ډرینک مری خلق د ژوند مقصد جوړ کړی دی فرمایي چې دغه مقصد بی نو بیا په ژوند کې خنپويږي خو یو وخت براشي چې پوي بشي فصو فیاالمون ان غریب په اوی ته معلوم شي خو بیا به خپل اماني په کار ناراضي هغه وخت خو صرف خپل انجام باورته مخ کوي وما اهلكنا من قريه الا ولها کتاب معلوم د دین مخ کې چې مونږه کم یو کلي تبا کړی دی نو د اوی د پارا د عمل یو خاص محلت لیکل شوی وو یو کوم نه د خپل مکرر وخت نه مخ کې هلاکه دی شي او نه د اغین رسته پاتې کیږي عموما خلک دوک کم وخت خوري چې زه غلط کار کوي او فوري ورته سزا ملوی ني شي نو او دا خیال کوي چې زه صحیح کوم چې زه هم کوم فرمایي چې د الله تعالی دا طریقه نه دا چې غلط کار باندې فوري بند او شي د هر بنده او د هر کوم د ازاده یو خاص مهلت ده خو چې هغه مهلت ختم شي نو بیا زیات وخت نه ورګي دا خلک وایي هغه سړیا چې ذکر قران ته باندې نازل شوی شو دی ته خو یقینا لیو نه یې ځکه چې دا د جند روخ سبل لس دي هغه جند دې ته وایي چې خوراک سکاک کوي او عيش کوي چې کوم بنده با مقصد جند دی ری او هغه د پارا قرباني ورګي نو هغه د نور په نظر کې لیو نه وی کته ته مخه مخ فرشتي ولې نراولې منګ فريشته یې اسين نه نا نازل او هوی چې کله کو نه د حق سره کو او بیا خلکو له مهلت نه ورکړي کیږي پادشاه دا ذکر نه دا مونږه نازل کړي دي او مونږه پخپله د حفاظت کولو واله یو ان نحنو نزلنا الذکر و انه له له کم کوم وخت چا دا چالنج ورکړي شو چې دا ذکر او قران ما نازل کړي او هم زب د دې حفاظت کوم نو هغه وخت کې ظاهري امکانات بالکل د دې خلاف یو طرف دا چیلنج او ټول صورتحال یا د هغه وخت حالات بالکل مختلف ته دا هغه وخت حالات انسان په ذهن کې راولي نو حیران شي چې څنګه سوار لسو کال اول په داسخار کې تعلیم والا خلک دمر کم وو چې په ګوته شماري لشو نه دي لیکلو د پارا سګه غزو او نه د اغا سيزونو د محفوظاتلو ستری کا چې په چا قران نازلېدو هغه او دا هغه مرګري ټول په یو داسه حالت وو چې هر وخت په خطر کې کیرو او بیا تاریخی تور مونږ ګورو چې یو وجب داسنه ده چې دمر سو کال پوره محفوظه پاتشي په دنیا کې بشمار او راغلی راغلي دي بشمار جب راغلی دي د خطرې کیافته قومونو جب هم و خدای سې یو وخت راغې چې اغل استلې هم نشوي څنګه چې د انډس کم تحزیب دی د موهنجه داړو د زمانه اگر ډیر ترقی یافته تہذیب خو هغه خلکو چې کم اجبا هغه وخت استعمال کړه او چې د هغه کم تهررونو وو هغه انن هم شته خصوصي لستې نشي همدغه شان د مصرینو جب په مشکل سره ډیر الستې شو حقیقت دا دی چې هم نشي لستې کې دي دا غشان په دنیا ډیر تیر شوی کومونو تېهرونو نه محفوظ نه دي کتابونه محفوظ نه دي پاتې شوی خود قرآن پاک سوار لس وکاله تیرې پس هم جب محفوظ ده او دا غی یو یو لفظ یو یو آیت محفوظ دي ومونګه ګورو چې دین اول چکم انبیاء راغل دي د اوې کتابونه هم محفوظ نه صرف دی یو کتاب ته دا سعادت حاصل دي او دا د دې خبره پورې گواهد دا د دې خبره دلیل دي چې الله د دې کتاب به حفاظت تنظیم کوي دا حفاظت صرف انساني حفاظت نه بلکې دا د دا رسول د دا الله تعالی دي چې د دینه حفاظت زموږ غشته ده او مسلمان په دنیا کې واحد اغه امت دي چې ورسره د هدايت سامان صحیح مانو کې بغیر د څه تبديلات حفاظت سره محفوظ دي اې نبی صلی الله علیه و سلم مونږ مخ کې پتیرو شو ډیرو قومونو کې رسولان لګل دي هیڅکله داسې نه دي شوی چې اغه یت دي یو رسول راغلی وي او اغه د کې نوي کړی د مجرمانو په زلوونه کې خومونګه دا کر هم دغه رنګې دسې خونتې وررن نهباسو هغوی په دی باندې ایمان نهروړي د بخوارا راسې ل دی کس خلکو او هم دا طریک را روان نه ده کچرې مونږ په هغوی باندې د ثمانېوه دروازه کللاکړی او په هغ کې پره رض هوی بره ختلې هم ې نو به هم هغوی ویللی چې زمونږستګې دو کېږي بلکې مونږه باندې جادو شوي دی دا زمونږ کارونه دي چې په سمان کم ډیرې مضبوطې کې لاگانې جوړی کړی اوغم د کتو د پااره خشتکی. زمه کې نجکم سیس پاسمان کې په نظر ښکاری هغه ستوري دي او دلته د اغه د پاره لفظ استعمال شوی دی بروج ظاهرکې دوه والا او نمایه سیسته بروج وي او کیا سره انز دا د خبره دا چې دا اشاره د ستورو طرف ته ده چې اسمان کې همدا شي دا څه خشته دی چې اکثر زمه کې بغیر د مشکل نخښاري شي او د هر شیطان رټلی شوینم محفوظ کړي یو شیطان هم باغې کې لر نه شې سوا د دینا چې سپټ خبره ووري او هر کله چې هغه د سپټ خبرې د اورېدو کوشش کوي نو یې روخانه شوله په هغه پسې ورپسې کیږي موږ ځمکا خورکړه په وې کېم غرونه او درول په وې کېم د هر قسم بوټي ټیک ټیک په مناسب مقدار سره راوخې جوړ او په کم کېم د جون تیرول سامانونه راجم کړل ستا سود پاره هم او د هغه غنو د پاره هم چې او ویل رزق تاسو نه دلتا چې خاص طور کم لفظ ادغور قابل دي اغه دی موضوع د موضوع یو ده معلوم او موضوع یو مطلب اندازه هم دی یعنی په مناسب مقدار کې چې پزما کا څمره بوټي مختلف قسمونه او زناور دي په اوی کې د خپل نسل د زیاتولو دمر طاقت دي کچره صرف یو سیستمو کې ملاوشي نو ټول ځمکه به اغه نه دکشي الله تعالی دا ستریکي اختیار کړی دي چې هر څه د یو اندازې مطابق او د اغه نه مخ کې او دې سره پزما یو توازن قائم دي پهام منشي الله اند نه خضاائو ومان نزل هو الله بقدرن معدوم ه س داې نشته چې د هغی خزانې زمونږ سر نهوي او هرسیز چېمونږه نازلو اه په یوه مقرر مقدارې ناازلو یعنی الله تعلا د قینات ټولوسیزو له یوهد مقرر کدي ده بندې اواصله جوور کړ دی مساهوا په یوهد ک چلیي حالا کې کله نهکه اصللا هم را شي که هر و سلا چلی دی نوجن وو دغه سي نور هم په یو خاص اندازه ده ک نور راغکه ته شي نوهر سه به او ک رست لاړ شي نظموبه به وور شي هم د شان د نظمکه یو کشیش زکل ده یي نظمکه چی هر شي ځان ته راکاږي کدا ک شي زکل اندازې نه کم شي نو هیڅ شي به پزای نه شي ساره ده او کچري دا ازیات شي نو مونږ به قدم هم اوچتول نشو بزمکه د انسان او د هر نکلو حرکت به مصیبت شي هر شي بزمکه ته راغلي کیږي او انسان تبخ په وزن زیات معلوميږي بیا دا چکې چریس زمکه د خپل اندازې نه زیات لویه شي نو د دینو کښیش سکل هم زیات شي اومده غ سید او بو اندازه او د نور ډیر سزونه مثلا چې د انسان په خوراک کې کم سزونه زیات استعمالېږي نو هغه مويشان ډیر دی لکه ګډې بيزه چې زموږ د خوراک سزونه دي اخر ډیر دی, دی بنسبت د شیر او د زمرینه کچې د دا حساب الټې وی نو بیا وسه حلو چې لګې ډیر بکریا هغه به هم شیرانو خړلوي اومده وا طریقه کې مارغان او نور ډیر سزونه دي له تاله د سیزنو چې کم تعداد او کم حد خ دی د غ خپل اندازه ده دا او د یو انسان هم غ کېسه دخل نی شته دا ثوت دی ددي چې دا هرڅ د انسانانو نه اللاوه سنالی د طاقت دی چې د هر س کنټول کوي او مغد الله رب العالمین رس نه ریحلهواقع هفه انزل نه مننس سما اما فس انتم لهو ب خوازنین بردارې هوواګې مونګ بیا د ثمان نه اوبره ورو او هغه به پتاوشو سکو د دې دولت خزانه کولو واله تاسو نه یعنی هر انسان تک دا ویل شي وی چې په ژوند کې څومره او به استعمالله هغه ټولې په یو ځل جمع کړه نو دا هغه جمع کول به څومره غران و کله چې په ټینګه کې او به بند اوسه تلشي نو به یې پیدا شي موږ له وخت په وخت اسنګ زموږ د ضرورت مطابق او به ملاويږي باقي او به واپس سمندر تلاړي شي هغه وجودا چکر دی یو اندازہ دا چې سمندر نه او به روزانه اوچتیږي هغه عمر واپس سمندر ته ځي ده اوی هم یو اندازه ده داسې چیرې نکېږي چې سمندر اوبو زیات اوچت لاړ شي او بیا واپس را نشي اوبو انسان استعماللی ونی بوټي او مرغان او ځناور ټول استعماللی او باکي بیا سمندر ته لاړ شي دا ترتیب چا قائم کړی ده دا توازن چا قائم کړی ده دا ټول د الله رب العزت قائم کړی نظام ده او بیا ګوري چې څنګه دا په ورونو د واورې په شکل کې د جیلونو تالابونو په شکل کې د نهرونو نالو په صورت کې پزمک کې د نننا یعنی د ځمکې لاندې د انسان لپاره اوبه محفوظې ساتلې دي تر دې پورې چې د سمندر اوبه چترخه اوسته وي باغې کې baseX مقامونه داسې دي چې د اوبو په منس کې د خوغو اوبو چشمی دي او د سفر په دوران سمندر کې اکثر خلک دا او حاصله دا ټول اندازہ د چاډ د د رزق سامان چا پیدا کړ الله تعالی رب العزت کړی دی له هر سا. وإِنَّ لَنَحْنُ نُحيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ جن دو مرگ مونږ ورکو او خاص مونږ د ټولو وارثان یو یان دنیا ته د انسان راتل او بیا واپس اچول دا ټول د الله تعالی په لاس کې دی هر څه د الله دی طرف نكيږي کله انسان په مرزه وي نو شاید دیر خلک په دنیا ته نه راتل او کوم راه له وو او هی نه وغوښتل خو په دې د انسان مرزیدا نه د کېتله شوې ولقد علمنا للمستخدمين منكم ولقد علمنا مخه چې کوم خلک اساسونه تیر شوی دي او هی هم مونږ لیدل دي او راتلون کې خلک هم زمونږ په نظر کې دي یقینا ستاسو رب دا ټول خلق راج م کوي هغه حکمت والا هم دي او په هر څه و هی هم دي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من هم ام مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم مونږ انسان د خمیر شوه خټه د اوچ ټیکلې نه جوړ کړو او د دې مخکم پیریان د هور د شولې نه پیدا کړي وو د دې په تلګي چې پیریان د انسان اول پیدا کړي دي بیا یاتګه هغه کله چې ستاره فرشته ته وویل چې زه د خمیره شوه خټه د اوچټې کډینه یو بشر پیدا کوم نو هر کله چې زه دې پورا جوړ کوم او د خپل رونه پکې سپوک وهم نو تاسو ټول د دې وړان دي په سجده پرېوځي نو ټول فرشته سجده وکړه بغیر د ابلیس نه چې هغه د سجده کول واله سره د مرګرتیا کول نه انکار وکړو رب ته ته پوس وک او ای ابلیس ته لس او شو چې ته سجدی کول سره شامل نشوي اغه او ویل زما دا کار نه دی چې دې اغه بشر ته سجده وکم چې اغه ته د خمیره شوی خټه د اوچری کړنه جوړ کړی دی رب ورته او فرمایل خد نو ته او زه د دې ځنه زه چې ته تلشه وی او اوس د جزاد او رز پوري پتا باندې لعنت دی اغه اورز وکړو زما رب چې دا خبره ده نو بیا مالا د اغه ورس پوري مهلت دلته د مهلت نه مراد څه دي ژوند چې زه دي اغه ورس پوري ژوند یم پکوم ورس چې به دا ټول انسانان دوباره راوچته خړی کیږي الله فرمایل خدا ته محلت مهلت ده د اغه ورس پوري چې د اغه وخت مونږ ته معلوم ده اغه ویل لکه ربا له کس څنګه چې تازه بیلار کړم د غشان به اوس زپزمګه کې د دوی لپاره خشتواله پیدا کوم او دوی ټول به بیلار کوم بغیر ساد اغه بندگانونه چې اوی ته په دوی کې خالص کړي وي الله دا لاردا چې سې د ماده را رسې له هغو متو دا دوزخ د دېو دروازې دي لكل باب منهم جزء مقصوم د هر دروازی لپاره د اوی نه یو څه مخصوص کړي شوی ده د دې دروازو نمونه امام شوکانی بیان کړي دي په خپل کتاب کې اغه وی چې د دینه مراد د جهنم و هم کې دي چې مختلف خلک په پکی حصارو لشي یو جهنم هغه ده چې کم کې به عام ګناګاران وي دویم د لظا دي به يهوديان وي حوتم <تصالح> او په هغه کې به اسیان وی سلورم دې صهير صوي په دې کې وي پنزم دې سقر په دې کې به مجوسي وي شپغم دې جهنم په دې کې به مشرکان وي او ووم دې هاويا په دې کې به منافقين وي ځکه چې منافقين به د جهنم د ټولو نه لا دې کوي ان المتقين فی جنات و عيون د دې برخلاف به پرهیزګار خلک په باغونو او چینو کې ورخلوه بسم بسلام امنين اغه ته به او ویل شي چې نه نو زید ته په سلامتیه سره د سیری او د سیر خطرینه بغیر دا هوی په جوړینو کې چې سلک ډیر خړوالې وي اغه به مونږه یعنی په دنیا کې چېوسی کو د انسانانو د نور انسانانو سره تعلوقات کې اکلسه ناس نه خوشگوار وسيزنه هم راشي په جنت کې به هیڅ خو خوشگوار رسوس سره نزي ټول انسانان به په صفه جنت ته دا داخليږي یو بل سره په محبت کوله والوي د غرور او حسد د انسانی تعلقاتو د خرابې اسباب دنیا کې خوشحالي خو جنت کې به د دې اسباب ختم کې شي او انسانان به د صفازړه سره جنت ته لګلی شي دیوره کې فرمایل دي چې د اوه زړه کې څه قسم بغض او انادوي هغه به دی وباسي روایت کې راځي چې د جنت تتلونه اول بدوی پنهرول حیاتي ساري او بیا به د خلقو دنننه هرڅ او وینځل شي چې دوی صرف په ظاهر نه بلکې اندرونی طور پاک صاف شي نو کې دی داخل شي هم په دې وجهه به جنت امن او امان او خوشحالي وي کدا نوي او حسد بدګومان او به زوئینات سره انسان لړشي د جنت نه به هم جهنم کی څنګه چې د دنیا جنت باز خلک داسې جذبات سره جهنم جوړ کی لا یمسوهم فیها نسبون و ما هم منها من بمخرجین التواغوی نه د سمحکت سره مخ کیږي او نه به د اغه زینه وستل کیږي چې جنت والا جنت ته ورسی نو هغه تبا ویل شي چې يقال لأهل الجنة إن لكم أن تسحوا ولا تمرضوا أبدا اسبتاس ہمیشہ تندرستے چری بنا جوڑکی گینا ہمیشہ بجندی ہے قلبہم دل مرغ نارازی ہمیشہ بزوانی ہے بدوال بدر باندن نارازی اور ہمیشہ بدلتے موکیم دل تنب بدتلو تا ضرورت نہیں نبی عبادی انی ان الغفور الرحيم وان عذابی هو العذاب الالم انبي صلى الله عليه وسلم زما بندگانو خبر ورک جس تیر معفو والا اور خود دې سره زه ما عذاب هم ډیر ترناک عذاب دي یعنی دونه چې زنه دي اوس په باندې دا چې مونږ دسه اهل یو او ځان دسه قابل جوړو و نبئهم ان دوی په او دوی ته د ابراهیم علی السلام د ملمنو کیسه لګاو او روا هر کله چې هغه وي د ورغلل او ویل سلام دی په تا باندې نو هغه ورته ویل زمونږ ساسو نه هره کیږي جواب ورکړو یریګه ما مونږ تا د یو ډیر خواره لک زیرې درکو ابراهیم علی السلام ویل آیا تاسو په دې بډاوالی کې مال زیره راکوي لکه سوچ خو وکئی چې دا څنګه زیره تاسو مال راکوي او جواب ورکړو مونږ ته له حق زیره درکو ته نو امید کېږم ابراهیم علی السلام ویل د خپل رب ته رحمت نه خو صرف گمراه خلک نو امید کې دی شي بیا ته ابراهیم علی السلام ته پوس وکړو اېدا الله فرشته هغه کار سده چې پاغه په تاسو تشریف وړی نه اوه وی موږ ته یو مجرم کوم ته دفتره را لې شویو صرف د لوت کور والا پکې شامل نه دي او وی ټول بچ بچو بغیر د هغه د خزنه چې دا غي د بارا الله فرمایي چې موږ دا خبره مکرر کړې ده چې هغه به پر استوپاتې کې دوهالو کې شامل وي به چې کله دا فرشته د لوت له سلام کولو ور اور نو هغه وی تاسو خونه شنا خلک معلومېږي او جواب ورکړو نه بلکې موږ هم هغه سست ځان سره روړل د کم کې چې بده خلکو شک کولو مونګه د دا تریشیا وایو چې مونګه د حق سره تاسو لره غلیو نو اوس چې سلګش په باقی وي نو د خپل کور والو سره وزه او, او په خپل د اوينه راستو راستوزه په تاسو کې د حصو کوه بس کم زه ته چې د د تلو حکم کیږي ال تنيغ سي او اغه ته دا فیصله ور او رسوله چې په سبا سبا کې به د دې خلکو جوړې پریکړه کیږي په کی دې کې د ښار خلک د خوشاله نه بې قرار د لوت الله په کور ورغلل لوت الله ورته ویل روړو دا زمو مل معنی دي زمو د الون او یری دی م م شرمنده کوي او وی ورتول ولی مونګه ته سوسو زله د دینه منکړنی چې د دنیا ټیکیدار م جوړیږي لوط الله سلام اجز شو او وی وی کته سوخه مخاسه کوي نو دا زما لونه موجوده دی لامر که انهم لفی سکرتهم یا مهون ستا جن می د قسم وی ا نبی صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې باندې یو نش شانت راغلی و چې په اغه کې او وی کېدل یعنی یو نسیت هم په هوې اثر نکولو اخیر دا چې د سحر د رڼا د ختلو سره هغه یوې hebatna کې ځای ایرا ګیر کړل او مونږه هغه کلی په بل مخکړو او په هغه باندې د پخې خټې د کانو باران اورولو یو دماکه هغه له کافی شو د دماکې نمرګ ولیکي خبره دا دا چې شور په کوم پیمانه ناب کېږي نو دا اندازه شوې ده چې شور په دې حساب چې 175 دسیبلز ته ورسي نو د سره انسان مړ کې شي یې نور هیڅ هم نوی او تیز اچ غوي چې د هغه زور 175 دسیبلز ته ورسي نو صرف په آغ شور انسان مړ کې دي شي په دې واقع کې ډېر نه خې دي د هغه خلکو لپاره چې د پوي خاوندان دي لِلمتوسمین متوسم هغه ته وي چې څوک سسیس د علامت نه اپېجني چې او یې نه شناخته او بیرک بې نه سره جایزه غشتو ولایي او اغ علکه کم ځای دا واقع شوي وه په اما چلنده لار باندې ده یعنی ا هغه تجارتی لاره چې د شام نه پورتلا پور لا د غوی په غاړه دا بستی لار کې موج ده ال عرب دی لار باندې سوسو واه تریدل او چې کمې بسته او آبادده برباې شويوي هغه بیللیدلې هم نو هغوی ته د دی نه د ابرت اغشتله دپاره ویل کېږي پههغ کې د ابررت سامان دی د ایماندارو خلکو دپاره و انکانه اصحول یکله دوالین او ایکله ظالمان وو ایکوی یا غن زنګل تا یا ډیر غټ ونی تا کومیشوی د وی اساب الایکا ځکه چې د خلکو به د ونو پوجا یعنی عبادت کولو نن هم په دنیا کې مختلفو علاقو کې چچرتہ ډیر زړې ونی وی نو د اغې بارے کې پته لګی چې د اغې خلک عبادت کوي دا څه نوې خبره نه ده په خوا زمانه نه ده خبره را روانه دي او ایکا والا ظالمان وو ته ګوره چې موږ د اوی نن هم بدله واغشتل او د دی دوړو کومونو اوران علاقې په لور کې دي دا د دیشیب الله سلام قوم چې دی د دوی نوم مدین وو رسته هم د دې واقعته رښوید د تبوک ښاکه د زایرازی د دوی د تجارتی شهره باندې د علاقو نڅکه د نسحت د پارا په پا یو موقع د دووانو بستانو ذکر یو زایشه دی ته ګورل چې مونږ د اوی نه هم بدلاوهشتله او د دې دووانو قوم نوورانې علاقې په لویلار کې دي د هيجر خلک هم رسولان د روغړنلبو مونږ خپل آیتونه اوی ته راو لګل ولنخم او ويته او خولي او وي بده تول نمخونه ارول او وي بهرونه راګنستل او کورونه وب پکې جوړول او بلکل بهیر او مطمئین وو اخر دا چې د سبا کې دو سره او یو ډیر زبردست د را راګیر پل او دا وي ګټه د او هیص په کار را نقله مونږ سمکه واسمان او د دې پمنسکې دا ټول سیزونه د حق نه بغیر په بل سوبنیات باندي ان پیدا کړي او د فیصلې وخت خامخا راکلو ولادي نو ا نبی صلی الله وسلم ته د خلکو دنا پویتا کورونه په شرافت سره معاف kawa فص فح الصف الجمیل سره در گزر نه کار واخلې یقینا چې ستاره د ټولو خالق تالا در دی او په هر سپويده مونږ ته او وداسي آیتونه درکړی دي چې بار بار د لستلو لایق دي یعنی د صورت الفاتحه آیات چې د ورځې په ټولو منځنو ټولو رکاتونو کې دا, رکاتون دا لستې شي بار بار دا ویل کېږي او قران عظیم هم درکړی دي ته د دنیا او سامان تم ګور کم چې مونږ په دوی کې مختلف خلکو لای ور اون د دوی پهحال باندې پولیس ډل س افغانستان دوی پرېګ ده او د مؤمنانو طرفه وګخ کټه دلته د قران پاک د دولت څخه کردې او تاسوس صلی الله علیه وسلم له او ټول له دا تسلی را کیچه چاته د قران دولت ملوشي د اعزاز ورته حاصل شي هغه د پاره بیا ټوله دنیا هکري شي سه اهمیت نه لري یعنی د دنیا هیڅ شی د دې مقابل نشته دین اول سوره یونس کې راځي هو خیر مما دا قران دا اغه ټولو سیزنونه بهتر دي کم چې خلک جمع کوي او دلته هم ویلې شوې دي چې تاسو د خلکو په خبرو او چې تاسو په سخاندا کوي په دې ډومه تنګوي ما تاسو لپاره ډیر عظیم نعمت درکړه دي د دې په کوم سیزن وفخر کوي په دې غلط نظر هم ما چوي ځکه چې دا سیزونه خو به ډیر زر ختم شي او دا یو تاریخی واقعدا چې زمونږ ټولو ته ورانده دي چسه د الله رسول صلی الله وسلم و سلم ته ملوشوی اوغه باکیده نوم او تعریف هم دی, دی. او چې دشمنانو سره س هم وو چې داغه په وجه او په تکبر کې وو اغه هرڅو ختم شو او په خپل همو وی ختم شو د دی دنیا ډیر مالو متا د اووی عزت جوړول کې په کار نشو قسم له و هم شو په وختي تور باقی هیڅ پات نشو دې کې موږ ټول له نصيحت او بیا د خلکو د خبرو د اووی د تکبر په مقابل کې اطاسو س وکي وقف جناحه للمؤمنین اووی پردا او ایمانوالاو طرف ته ټټشه یعنی ته خپل ګرو خپل جماعت ایمانوالاو سره ساته ځکه چې انسان د دنیا د سختې مقابله کوي نو ګبرو شي خو چې انسان د خلکو ترمنځ دی د یو ګروپ په شکل کې نو مضبوط وي او د ګروپ د جوړېدو بنیاد څه وی چې مشترکا مقصد وي او نظريه یو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل کیږي چې چې ایمان روړدي د کوم چې نظريه یو د کوم چې مقصد یو ده تاسو اووی سره یوځی شئ نو ټول به په وي او اونو منلواله اوه وایا چې صفه صفه خبرداري در ولایم دا هغه شان خبرداري دی یو کس څنګه چې مونږ هغه د لوازو خلکو ته ورکړیو چې هغه خپل قران ټوټه ټوټه کړی دی نو ستا پرم دې قسم وي چې مونږ به ضرور د دوی ټولو نه ته پوسکو چې تاسو سکول پیغمبر بي سلام الله عليه وسلم به کم سیس اچitato حکم کیږي هغه پخکار اوایا او د مشرکان او هیڅ پروا ملهره ساده طرفنا مونږ د ده ټکو کول خلکو د خبر هغه شله د پاره کافی چې د اوهوی د الله سره بل خدای هم جوړي ډیر زرب به هغویته پتهولږي موږ ته معلومه ده چې دا خلک کمی خبره په تاپې جوړي هغ د وجه نه استاجرسته تکلیف تر رسي د د علاج دا ده چې د خپل رب د هم سره د اغ تذبی واییه اغه تسیجده کوه او دغ آخری وخت پورې د خپل رب بندکی کوا چې د هغې را تلل قینی دي دلته نبی صلی الله علیه و سلم ته طریقه خول کیږي چې د دشمنانو له طرف نه مشکلات راشي چې مخالفت وي خندا در پسی کیږي چې مجنون در ویلی شي او تکلیفونه در کیږي په دې هر څه ازډمه تنگا و ولکدنا اللهم انک یذوی قصدرک ما یقولون نو په دا سموکه سوکه شکوه غم او مایوسی پځه فسبح بهمد ربک پل رب تعریف سره د الله تسبیح بیان کا نو دهم علاج څه دی د تسبیح کثرت غم او خفغان په موکه کثرت سره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ویل انسان لا دزړه اطمینان ور کوي دویم شی سده وکم من الساجدين سجده کوله ولا سره شامل شي دلته صرف دا نه وي چې سجده وکم من الساجدين چې خلکو سره یوځای سجده وکي یوځای خلکو سره من کول د دزړه تسکون او د خوشحاله سبب وي ایمانی کیفیت کې کی اضافه کوي نو د اول او د دا هدایت په مطابق مسلمانانو ته د دشمن مقابله لپاره د یو کې دوه تل کیندې او همیشه د مسلمانانو استاعیت د هغوی د قوه الامت وي او چې کله مسلمانان جدا جدا شي ټوټی ټوټی شي دشمنې فید داخللي او بیا یواز عبادت خوشې تبی خپل ځان لوي او تنها عبادت سره اجتماعی عبادت هم کول دی وا بدرببه که حد تییه ات کلقین او دغ آخری وقته پوره د خپل رب بندې کوه چې د هغې راتلل یکنی دي صورت النحل دا هم مکی صورتتې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 لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأقنون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماءا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 وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وهو الذي سحر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا, وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى, وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ا راغله فیصله ده الله اوس د غوی د پااره اتوار م کووي پاک دغ او ډیر اوچت دی دغ شرک نه عاکم چې دا خلک کول دلته کمی فیصله طرفته اشاره ده دی باره کې یور خدا ده چې دا د قیمت خبره کېږي دومه ده چې په مشریکو ع کمم اذااب راتلو والا د هغې طرفته اشاره ده دریم دا هم ویللی شوي دي چې دا حجرت طرفته اشاره ده چې اوس به تاسو ډیر وخته پورې د غوی زل متم نهبردش کوئ. دله تعلاف صلله راغلی ده او تاسو به دا مک پرږ د نه دی دا هوی په زیاته غممه کووي هغه په خپلو بندگانو کې چې په چا باندې خواړي اوم په اغ باندې دا رو په خپل حکم سره د فرشتو په ذریع نازلی ان اناندرو ان لا لا الا انا فتقون خبردارې ورک زمانه بغیر بل هی سووخصستاسو معبود ن نو تاسو خاص هم زمانه او یری دی اغا سمانونه او زمکه په حق پیدا کړي دي هغه ډیر اوچرتي د اغ شرک نه چې داداخلې کوي خلق الانسان من نطفتتن فده هو خصمو مبین هغه انسان د نطفه دی وکوو ټیشان سااس کې نه پیدا کړو او اوس دا د اغا یوښکاره جګر مار سړی جوړ شو ا هغهه نور پیدا کړل چې په کستاسو دپ پارهه د اوغستو سامان هم دی او خوراک هم او قسممه كس قسم نور فید هم په هغې کېستاسو د پااره اخاییس دی کله چې تاسو په سهر کې عبووزی او کله چې ماخام کې رالی او ستاسو د پاره بارونه داسې ځونه ته وړي چې الته تاسو د سخم شکت نه بغیر نشي رسیدي حقیقت دا دی چې تاسو رب ډیر مهربانه او رحم کوله واله دی والخیل او البغال او الحمیر لترکبوها وزینه ويخلق ما لا تعلمون اغه اسنه او خچري اخر پیدا کړل د پاره د دې چې تاسو په سوار شي او اغه ستاسو د جن خایس جوړ شي اغه ډیر نور داسې سیزونه ستاسو د فائدې د پیدا کوي چې د اغه تاسو ته هیڅ الم نشته د دې آیه یو ترجمه خودغه ده چې س هغه څه زنه دي د الله تعالی چې هغه ټول تخکاری خو س د مخلوقات هم شته چې تاسو علم کې نه دي مثلا د سمندر غهराई چې کوم حقیقي غهराई ده او س انسان هغه پورې نه در رسیدلی چې کومدا سه سیدی چې لګې کوم غهराई والا دي هغه پورې خو انسان رسیدلی دی خو سه مانو کې د سمندر بیخته نه در رسیدلی الته کم مخلوقات دي انسان ته پته نشته د خوشکی په مقابل کې دې چند د سمندر دی نو د ځمکې نه مخلوق مخلوک ی چند د مخلوق مخلوک په اوبو کې دی خو اغ ټول ا د انسان په علم ک نه او تاسو به اکثر لدلی وي چې کم سې زونه په خوشک باندې وي تقریببا ددي پشان سمندر کې د نه نه هم وي مثلاً که په ضمکه دی نو په سمندر کې هممارانشته چې په ځمکه دي نو سمندرې سونه هم شته داسې باکې ډیر سزو کې ماصلت دی الله تعاللا فرمئ و یخلوکو معله تالمون آغا خو اغس پیدا کوي چې کم ستاسو علم کې هم نشتا. عربه کې یوه خوببي دا ده چې یخلوکو مزارې دی او مزاری کې د حال مع هم را او د مستقبل هم نووي یخلوکو او الله پیدا کوي ماله تالمون چې کم تاسو ته تا پتهشته او دا ذکر کېږي د سو د خچرو او د خر نه پس چې ستاسو د سرلا دپاره انن داسې زونهدي بیا به یو وخت را ځي چې داسې سزنو پیدا شي چې نن تاسو ته تا خبر نشته دغې او دا خبره هر دور کده سوارلسه وکاله اول انسان د دې جهاز نوم هم نو معلوم ګاډي او ټرین یعنی ریلګاډي دا غد علم نه بهر وو نن هم مونږه ته معلومه نه ده چې پراتلن کې وختونو کې به نور څه راځي که د سوارلسه وکاله اول انسان چې وفات شو را دی را او د دې دنیا ترشی نشاید چې د پریشان نه به فوريان بیا مرشي چې دلته دا سکیږي لګیاتی او يخلق ما لا تعلمون هغه ډیر نور دا څه پیدا کړي چې د هغه تاسو ته هیڅ نشته وقال الله يقصد السبيل او جائر ادنی غلار خلوځما په الله دا هر کله چې لار کې هم موجود دي د سورلۍ د ځناورو او د لار لارو ذکر نه پس بیا ادنی غلار او د کګو لارو ذکر دي تاسو به کتلی وی چې انسان سفر کوي په سړک زی نو عموما هغه د ژوند لار او د ژوند سفر باره کې سوچ ورسي کدا څو چر, چر ته زی او لار در درته معلومه نوي نو سمر خوارې بکوي سمر مشکلت بوچتوي هم د غشان چې چا تاسو مل هر معلوم نوي او هغه په دې دنیا کې ژوند دیري هدایت نه بغیر او هر رنګ غلط کارونه کوي د هغه زندگی هم د مشکت وی نن هغه خلک په روحانی طور کوک او دا قیمت پا با هم کوکل دي او د قیمت پر وس هم د غشان وی چې د هغه انجام به خطرناک وی نو دا ډیره ضروری ده چې پیغمبر علی سلام په ذریعہ چې کم سراط مستقيم مونږ تخیل شوې ده هغه د ټولو توازه هه او د حق لار اصل کې کم ده د حق لار او صحی لار هغه ده چې کومه الله طرف تزي او پاغه ختميږي هر یو اغه لار چې د الله تعالی سره نزدي کولو په ځای بل خوזי هغه سم لار نشي کېده هميشه د دین طرف ته بللو والا یا د دین په نوم خلق چې کومولو والا ډیر پاتې شويدي د دین په نامه ډیر مجلسونه نا کوي او خلک مختلفو زیونو تزي خو بعضي وخت کې خلک ګډوشي چې هر څوک د دین نومخلي او په تنشتہ چې څوک ټیکته او څوک ټیک نه په داسې صورت کې خپل پریشانی لری کول د یو اصول ځان ته دی. چې چی چیرته هم ستاسو د الله تعالی سره تعلق سمره پیدا کیږي کی. اغه طرف ته د څوک واړی دا غنه بل طرف ته د څوک واړی کله د الله تعالی په ځای سبل شخصیت یا بل نوم یا مقصد طرف ته د څوک واړی او اس د دین پرده په اچي دا د دین لار نشي کېدی اغه لار صحیح ده چې کوم کې بندا الله تعالی ته نیسې شي او د د رضا طریقې استکی او الله طرف ته روان شي ولو شاء الله هداکم اجمعین کاغه غختلی نو تاسو ټول ته ہدایت کړي وو ینی هغه زبر تسیدا سکول شول خو هغه داسه اون کړل او مخه دی چې د اسمان نه تاسو د پاره اوبو ورولې چې تاسو په خپل همس کوي او تاسو د ثارودو پاره د خوراکوم پیدا کیږي هغه د اوبو په ذریعہ فصلونه او زیتون او کچورې او انګور په هر قسم نور میوه پیدا کړي پدې کې لوی نه خداد هغه خلکو د چې غور فکر کړي اغスタس دفایده لپاره اشبوه ورځ او نورو سپوګ مه مسخر کړی دي او ټول سورې هم د اغه په حکم سره مسخر دي په دې کې ډیر نه خې دي د اغه خلکو لپاره چې اوی د اکل لکار اخلی او دا چې کم رنگا رنگ ډیر سيزونه اغスタس د لپاره پزما کړی پیدا کړی دي په دې هم ضرور نه خې دا د اغه خلکو لپاره چې اوی سبق والا ولادي الله تعالی مونږه کائنات متوجه کړي چې ګوري د هر چې ما جوړ کړی دي دې کې هیڅ شی بیکار او بې مقصد نه وګوري په ځنګلونو کې بشمره بوټي جوړي وي وایو چې دا اسې فالته راغتل دي حالکه د الله تعالی په هو پیدا شوی دي او د انسان د فایده لپاره دي او فرمای دا مختلف او رنگبرنګ زونه دی کې اساس د لپاره ډیر سبق دی و ماذرا الکوم فی الارض مختلفا الوانو خو کچری مونږ د سستۍ د لاسه د دین لارې پر خوده نو څنګه چنن مسلمانانو کې د غوور فکر صلاحیت کم شوی مونه دا میدان نورو ته پری او دا سوچ کوو چې شاید مونږه دا سکول سره د دین خدمت کوو تاسو ګوري چې زمونږ دین کې ډیر وسد دی چې مونږ د دین علم حاصلو نو زمونږ دین موږ له خپل کتاب کې کی د دنیا د غوور فکر هم دعوت راغی چې څومره آیات دی تاسو وګوري سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ومسخرات بامري بی بیا وما ترى لكم في الارض مختلفا الوانو و بیا سخر البه بیا دا غشان مخک د ډیر سيزون ذکر دی نو کوموګه د دین اله مهم حاصلو نو اخر بچر رسو دنیا کې غوړه فکر کوله تا او دنیا طرف ته چيزو نو چرته ورسو الله تعالی طرف ته ځکه چې کائنات هم الله تعالی جوړ کړې ده د ځمکې د الله تعالی د نور د غده سپوږمې ستوري دا هدي ځمکې کې چې سمره سيزونه دي دا ټول دا هدي چې موږ په صحیح طریقہ دې سيزونو سره تعلق جوړو پدې کې غوړه فکر کو او دا ودد انسانیت د فائدې لپاره استعمالو او د انسانیت د فائدې لپاره د دې علم عمکو دا هم سراسر عبادت دي دا هم دا الله تعالی د حکم مطابق دي الله تعالی د ازمکه دیولوی وسید سرخوان په شان جوړ کړي دا راځي ګوري چې تاسو څه پکارلې څنګه چې تاسو چرته دعوت لرل شی د خوراک په میز باندې هر قسمه خوراکونه وي تاسو مرزیده چې څه اخلي او څنګه چې کم بازوګه خلقوي هر څه چې کم چې بد زوګه وي نو د کور خلق دمر مهنت کړي وي او دیت مخواړي ځمکه هم په دغه مثال ده الله تعالی په کې ارنګارنګ نعمتونه پیدا کړې او زموږ شان بدزو ک خلق تش تشبه خوب کې تیری صرف یو څو مخصوصه شیزونو کې روښو او خیال کو چې دا عبادت ده اسلام کې ګوشه اختیارول عبادت نه اسلام کې سائحون کې دل هم عبادت ده دا الله تعالی د قدرت نشانیانې کتو لپاره په دې پویدو او غوور فکر کولو لپاره اوغه د انسانانو د فائدې د امکو له پاره چې څومره کوشش وی د ټول عبادت ده بس طریقه چې صحیح وي نیت صحیح وي وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها او مغته چې تاسو د پاره سمندر مسخر کړی ده تومره لويسیس څنګه تاسو काबू کې کړی ده چې تاسو دمر په اسانه دی باندې سفر کوي او د دې کدننه بشمار نعمتونه استعمالوي د د دې چې تاسو د اغېنه تازه غوخه اخرې او ا دغینه د خایست اغه سيزونه رو باسي چې تاسو یې اغوندې اغه سيزونه رو باسي چې کم تاسو زیورات او موتيانو په شکل کې استعمال لوی یعنی د دې کې چې سدي د اغه دراوستو حکم ورکړي کیږي کده دې استعمال منوي نوبيا به خدا حکم نه ویلې کې دیګنا چې تستخرجومن حلیه تن تلبسونه راوستونه پسه کده شانته بیکار پرې دی نو څه फायदा دین خو خود چې په خپل ځای پاتې شوی وي دا نعمتونه چا د پاره جوړ شوې دي د انسان د پاره ک انسان دا په جایزه طریقه حاصلی او په جایزه طریقه استعمالی نو دې کې حساب بدی نشته توینه چکښت د سمندر وب شلی او روانې دي دا ټول هرڅ د دې د پاره دي چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ فضل تلاش کړئ یعنی مهنت کوي کوشش کوي بیکار مکه نه ولان لکم تشکرون او چې تاسو شکر گزار شئ چې نعمت بندې استعمالې نو شکر هم راځي یعنی الله تعالی دا نه واړي چې دا هه نعمتونه مه دا خبر اننه اغه غواړي چې د نعمتونو قدر کوي استعمال کوي او ما یاد لري ما هېروي ما د نعمتونو اکل انسان له نقصان ورکه چې کله انسان په دې کې اختشي او دا سپکه ان خلی چخپل خالق ته هیر شي یعنی دو قسمه انتها ده د خلکو چې یا خو صرف د دې سيزونو په تلاش کې جون تیری او بس په دغه پسې شي روک شي پکه یا اخلک دي چې بالکل ته بیزار وي او هيسته لوک د سيزونو سره نساتي اسلام ان دا انتها خو خوي او نبله اغه سغوړی چې تاسو سترګې اوړډوي او غوړ فکر وکړي دا هر څه استعمالوي او خپل رب اوپیژني او شکر ادا کوي دا د کو لوکار دی اغه پزمکه کې د غرونو میخونه خښ کړل د پاره د دې چې زمکه په تاسو او نه خوځي یعنی غرونه چې دي دا صرف اوچت لور نه دي د زمکه کې هم ډیر تر لری پوری ډوب دي یعنی تقریبا دوه چند اغه پزمکه کې دنه نی وی یوو حصہ بهر وی بالکل د میخ په څنګه چې تاسو دیوال کې میخ ټکوحي چې شی ورته جوړندوي ن کوي مثل خپل ګوتې ته وګورې چې څنګه دګوتې درې حصې دي نوکه مضبوط میخل ل کو وهي نه دوه هیې مخ به دیوال کې د ننووي او یوه حص بهر که یوه حص دوال کې ي او دو هصې بهر نو چې په دی سزړندوي اغ به ورسیېږي نځم ک فکس کړه منجمه د ایکړه دد بره حسهه زګه ده او د نه سره یوځای کړی ده خو د مختلفه ده د بهر ځم باندې خاوره ده نرم ده ځکه چې د انامسانان او خوراک او زک د ځای را الله دې زمکې مضبوطلو دپاره غونه جوړړه او دا غروونه دو حصے په زمک کې د نهنووي او یوه حصے به هررخکاري او دومره مضبوط انتظامې اکړو چې ځمک د سمباله وي که نو به ځمکه به هر وخت لزلوي اومونږ به د هیز کار کابل نو ګوری چې زلزل را شيک سات له ځمکه حرکت اوکې نو د یری نه د خوف نه د بند زلو به هرروزي سوچوکې چې ځمک هر وخت خواې دی نومونږ به ګرض څنګه پویددو به نه چېڅو وکو کهسم خدل غختلی نوغم ټګې د ل داده تعالی څومره لوی نعمت دی چې هم موږ لازمه کپسكون کړي دا چې موږ شپ او ورځ په دې کار کوو هغه د ریاభు جاری جاري کړل او کورتي الله لري جوړ کړي د پاره د دې چې تاسو هدایت بیا مومي هغه پس موږ کې الله رخول واله نخ کې خوده او دستور په ذریعہ هم خلک هدایت بیا مومي خصوصا د سمندر په سفر کې یعنی د خشکه د سمکه سفر هم ممکن نه وو کړه تعالی پکې قدرت الله لري نو جوړه کړي یوه علاقبه د بل نه کټوه چې په د غرو نو کته تاسو هوایی سفر کوي نو چې پاس نه ګوري نو کو درته سړکونه لاره جوړې شوې ښکاری د ابولاره هم وي او اس هم الله تعالی په خپل سلاره جوړې کړی دي راستو بیا انسان د خپل ضرورت لپاره نور سړکونه هم جوړ کړل دا ټول د الله تعالی انعامات احسانات دي چې موږ دا استعمالو او خپل رب یاد لرو افم یخلوک کمن لا یخلوک ایا اغه سوک چې پیدا کول کئ او اغه سوک چې هیڅ سوک هم نه پیدا کئ دواړه یو یعنی یو طرف ته جلل رب العالمین دمر نعمتونه جوړ کړي دي او بل طرف ته اغه بوتان او اغه هستیانه چې کم تاسو مابد کړي چې چا هیڅ ندی جوړ کړي اویله د الله تعالی برابر مقام ورکول څومره د ظلم او د ناانصافي خبره ده چې کم پیدا کړي او چې کم هیڅ هم نه پیدا کړي دواړو شان کې دي شي افلاته تک ترون تاسو پویږئ نه او شکه نه راځي و ان تعذونه ومت الله لا تفسوها که تاسو د الله نعمتونه شمارل وړي نشمارلې و نه شي ینو دوم رحر سدی تاسو لپاره دیس مکه حقیقت دا دی چې هغه ماف کوله والا او رحم کوله والا دی حالکه اغستا سو د خکارن هم خبر هم. اس گوری خود دیر دی او د پټنه هم اوس ګوري د نعمتونو قسمونه خډیر دي مثلا د خوراک نعمتونه تاسو شمارلی لشي چې اوس پوری تاسو سس خوڑل دي کله نه چې تاسو پیدا شویې اوس پوری سمره قسمه سيزونه خوڑل دي که سو فهرست جوړول غوړي جوړ بنکي بشمار سيزونه دي په یو یو خوراک کې سمره سمره شامل دي بازي د مثالو سامان ور ور مختلف مختلف د زایکی د لپاره د خوشبو د لپاره بازي رنگ دا لپاره د خون کې دیشل چې صرف غیاه مونږه پیدا کړي وي چې آخری اوخري هاتي خون په غیا پي خو سي هتي هم په دغه پي دیشو خو مونږه کله هم د الله تعالی احسان نه منلې داغه شکر نه ادا کوم ان الله لغفور الرحیم حقیقت دا دی چې هغه مفکول والا او رحم کول والا, والا دی والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون حالا که اغاستاسو د خکارنه هم خبر ده او د پټنه هم والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اوغ نور هستیانه چې خلق ورته د الله په ځای اوازونه کوي او هی د حسس پیدا کولو ولا ندی بلکې او په خپل مخلوق دی او هی مړ دی ژوند دی ندی او هی ته هیڅ لوم نشتا چې هی وکړه دوباره راوچتیږي دل ته خاص تور د اغه معبودانو ترسته اشاره ده د کوم چې انساني شکل کې خلق عبادت کوي ځکه چې بعض خلک دا خیال کوي چې دا نیکځورغان وو دوی د مرګ نه پس هم نمر کېږي الله تعالی فرمایي امواتن مرکېږي غیر احیائن او اووی ژوندې نه دي او چې څو پوري د شهیدانو ژوندې دا هغه هم ولکلا تشورون مونږ ته پته نشته چې هغه څنګه دي هغه زمونږ ته ژوند مختلفه ژوندې ده او هغه د دې د پارنه ده چې زمونږ کور نپسمي او وي خدان له پمزه کې دي خو انسان له شیطان دا دوک کوي اغه خلق چې نیکمل وو او هی الله تعالی نه یې رکه ژوند تیر کړو او هغه ژوند تیر کړي د الله تعالی پاتات کې د الله تعالی په عبادت کې او اخري سا پوره د الله نه يریدل دغه کې دین شي چې یو بنده د نیک او د الله تعالی نه دې نه او دا فخر د پکی پیدا شي چې زه خو ډیر نیک يم چې کم بنده تر اخري وخت په يره کې جون او خبر هم نوي چې هغه سره بس کیږي نو هغه به بل څه پکاريږي امیده پارا دلته د فوت شورس برګانو بارک ویل شي ودي چې امواتن غیر احیا ان او وي مړ نه او ما يشورون او وي تخپل کې دا پته نشته ايانه يو باسون چې بیا بکله د خبر نو چتیږي چې د مرګ نه پس د زندگی نه خبر نه وي هغه به تاسو له سوه کې سکار بدل لسم کې په دې رو کې شرک اصل کې هم بديله راغلې وو بخاري شریف کې د ابن عباس رضی روایت دی چې قومونو کې نامې دي ود سوا یغوث یوق او نصر دا ټول د نیکو خلکو نمونه دي رستنو خلکو بیا د دوی بوتان جوړ کړ دا څه ولي کېده ویل چې دا نیک دي مونګای الله تعالی سره ملاو کړو بیا و هغه خلکو نور هر سहीर کړ او نه خلکو سره به محبت شروع کړو حالکه والذین آمنوا اشد حبا لله ایمان والا د الله په محبت کې ټوله زیات شدید وی یعنی چې کم اصل هستی ده هغه به هرکړه او چې څوک یې عرب سره ملاوی او رب غیرب جوړ کړو او مغه کې بروکشو شخصیت پرستی به شروع بیای بیا د اوی تصویرونه جوړ کړې چې دیسره موږ ته خدای یادېږي چې دوی فوت شو نو تصویرونه ته ګورو او خدای یادو بیا چې د اوی اولاد یعنی دویمه پیړه راغله نو اوی خو خدای هیر کړو او مدکه خدایانو ګړل او د تصویرونو په ځای مجسمه جوړ کړې اوی ته به دعا کولو اوی نه به حاجتونه غوښتل داوی په نوم به نظر نیاز کولو بیا سجدی شروع کړې او دا غشن دنیا د شرک نه ډک شوه دا غشن روايات کې کم بوټان لَات مَنَا تو اُز د اغه وي په بارک هم رازي د مشرکونو د عقيدو چلات او اُز د الله تعالی دوم رخواخو چې خنيانه ني يعني جمي بي لات سره تي او گرميانه بي اُز سره تي روله دا سه غلطه او خرافات خبري جوړه کړي وي الٰهکم الٰهو واحد اساس خدا بس ميو خدای دي صرف یو او اغه سره سوق اولويت کې شريك نشته فلذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منکرة وهم مستكبرون خو کوم خلک چې اخرت نه مني دا وي په ژوند کې انکار د شوی بغرور دی اغا آغا بغرور او وی په غرور کې اخته شوی دی بشکه الله د دوی ټول کارونه پیژني پټوم او خکاروم هغه هرګز هغه خلق نه خوخی څو چې د نفس په غرور کې مبتلا وي و اذا قيل لهم ماذا انزل ربکم. قالوا اساطير الاولين او کله چې څوک د اوينه د پوس کوي چې تاسو رب داس سیز نازل کړي دي نو یره جی خوغه د پخوانه زماني زړې کیسې دي دا خبره دوی ځکه کوي چې د قیامت پر ورځ خپل پیټي هم روچت کی او ور سره ور سره د هغه خلکو سې پیټي هم راجمه کی چې دوی د جہالت په وجو بیلاري کوي ظاهیره چې څوک د دین په باره کې داسې تبصره کوي هغه خو په خپلې سبي لاړ دی سب چې نور به هم ځان سره به کوي نو داسې خلک به د قیامت په ورځ هم د خپلې ګناه سزا دیري او هم د اغه نور خلکو چې کمی په جہالت کې بټکاو کړي وو او ګوري څنګه سخت ځمېوارې ده چې دوی په سره خلی خود مکر الذین من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليه المسقف من فوقهم وافاهم العذاب من حيث لا يشعرون د دین مخک هم ډیرو خلکو حق له شک کوله د پاره هم دغه سې بعضانې کی نو نوګوره چې الله دا هغوی د دوکې آبادده د بخ نه روویستله او دا غ چت د بر نه د هوی په سرونوبانندې را پریتو او د داې غاړی نه پیذا راغې چې د هغ غاړ نه د هغوی د را لووب د هغوی اړو سکومان نهوو بیا به د قیمت فرس الله هوی خوار او ذل ککی او ورته بهوي چې اوس خي کم زیای د زما اغا شریکان چې د هغوی دپاره به بتاسو د حق پرستتو خلکو سره جګړی کولی کم خلکو ته چې په دنیا ک اعلم حاصل وو هغوی بهوي نن رسواي او بد ده د کافرانو دپاره د او اوم د دهغه کافرونو د پاره چې فزان باندې د ظلم کولو په حالت کې کله د فرشتو په لاس کې گیر شي نو سرکشي پریږدي او فورن سلام شي او وای خو هیڅ پت نه کول فرشته جواب ورکړي کولم ولنه الله تاسو د عملونو نه خبر ده او ځی د دوزخ په دروازو ورن نو ځی اوم د غلطبه تاسو همیشه اوسېږئ بس حقیقت دا دی چې ډیر خراب زلې د اوسېدو د متکبرانو د پاره د تکبر خراب انجام بیان شو دی تکبر خوا خاصوک انسان کوي او یا کوي او کام د دواړو انجام خراب وي تکبر سه شي دي چې انسان ځان ډیر مضبوط کړي ځان ورته ډیر خفقاري baseX انسان او baseX قومونه په تکبر کې مبتلا شي او په دې تکبر کې چې مبتلا شي نو د حق خلاف قسم کې سازی شو نه کوي خو مازي کوي یعنی اول زمانہ کې همدا شي شويدي او اینده به هم شي کیږي جل الله تعالی ددا خلکو مکر او فریب چې د خلاف کېدل هم د هغه وي پسرو نو یې او د هغه لاندې شو او دنیا کې د اوهې تکبر ته هم بد اورېده دا څخلق چاخرت کې فرشتي د دوی روح غشتلو لراشي نو اوهې بیا سرخکته کی او وای چې ما کننا نعمل منسو. سو مونږ خو څه کار نه کوله نن هم تاسو ګوري چې ډیر مت کبیر خلک د غلط کار باوجود وای چې مونږ خو ټیک کار کوو دنیا د ظلم نه ډکولو سره وای مونږ خو بالکل صحیح د فرشتو مخ کې به هم وای ما کننا نعمل من سو مونږ کار نه وکړې دا تبر دی چې خپل اغللتی نهې چې کم بنده اغلتی نهې اغ تبا مافی څنګه کېږي اصللا بهڅنګه کېږي دی دپه به د مرک سره دا فرمان جاری شي ف ابواب خولو خالدین فیها دا اګورې چې د سا اغشتو په وخت کې تهوي چې دجههننم په دروازه کې داخل شي دیېر خلک ووي چې فیصله خو باخرت کې کېږي نو دا د کبر عذاب سه شي دي چې کم خلک په خپل غلطي باندې فخر کوي او فرشتو ته وایي چې مونږ غلط نه یو نو اووی خپل فیصله په خپل اوکړه چې دا سلوک لوګ د ور سره وشي د دې د کبر عذاب برحق دي او دا ابواب جهنم کبر دي چې د جهنم پکند کیو کند ده یا د جنت په باغونو کې یو باغ دي یعنی موثرینو د ابواب جهنم نه مراد غشت دي چې ابتدایي سزا یعنی د کبر عذاب فلبي سمث ډیر خراب ځای دي د اوسې دوه متکبرانو د لپاره